Irugarren unitatea. A. Sarean. Begira, Teresa, hauek dira nire semea alabak. Eta norekin bizi dira? Nire gurasoekin bizi dira. Eta hau, ize bada. Gurasoekin bizi da? Ez, ez da gurasoekin bizi. Zenarrarekin eta semea alabekin bizi da. Norda mutilau? Mutil hori lehen da Eta hemen bizi da. Hemen? Non bizi da? Pasaian bizi da? Eetarekin bizi da Lagunekin bizi da etxe batean nor da gizon hori Gizon hori se narrara da hemen bizi da? Eez es ez da hemen bizi, madrilen bizi da eta norekin bizi da bere arrebarekin bizi da.